יחזקאל, פרק י. ואראה, והנה אל הרקיע אשר על ראש הכרובים כאבן ספיר, כמראה דמות כיסא, נראה עליהם. ויומר אל האיש לבוש הבדים, ויומר, בוא אל בינות לגלגל, אל תחת לקרוב, ומלא חופניך גחלי אש מבינות לכרובים, וזרוק על העיר. ויבוא לעיניי. והכרובים עומדים מימין לבית בבואו האיש, והענן מלא את החצר הפנימית. וירום כבוד אדוני מעל הכרוב על מפתן הבית, וימלא הבית את הענן, והחצר מלאה את נגה כבוד אדוני. וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצונה, כקול אל שדי בדברו. ויהי בצוותו את האיש לבוש הבדים לאמר, קח אש מבינות לגלגל, מבינות לכרובים. ויבוא, ויעמוד אצל האופן. וישלח הקרוב את ידו מבינות לכרובים, אל האש אשר בינות הקרובים, ויסע וייתן אל חופני לבוש הבדים, ויקח ויצא. וירא לכרובים, תבנית יד אדם תחת כנפיהם. ואראה, והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים. אופן אחד אצל הכרוב אחד, ואופן אחד אצל הכרוב אחד, ומראה האופנים כעין אבן תרשיש. ומראיהם, דמות אחד לארבעתם, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. בלכתם, אל ארבעת רבעיהם ילכו. לא יישבו בלכתם, כי המקום אשר יפנה הראש, אחריו ילכו. לא יישבו בלכתם. וכל בשרם וגביהם, וידיהם וכנפיהם, והאופנים מלאים עיניים סביב, לארבעתם אופניהם. לאופנים, להם קורע הגלגל באוזני. וארבעה פנים לאחד. פני האחד, פני הקרוב, ופני השני, פני אדם.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 ויצא כבוד אדוני מעל מפתן הבית, ויעמוד על הכרובים. ויסעו הכרובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני בצתם, ואופנים לאומתם, ויעמוד פתח שער בית אדוני הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. היא החיה אשר ראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר, ואדע כי כרובים המה. ארבעה, ארבעה פנים לאחד, וארבעה כנפיים לאחד, ודמות ידי אדם תחת כנפיהם. ודמות פניהם, המה הפנים אשר ראיתי על נהר כבר, מראיהם ואותם, איש אל עבר פניו ילכו.